Bi moldea argi eta kontraiarriak pausatu zituzten Euskon derrielttzalea eta Euskal Herria bilduk. Ezker abertzaleko oinatz mitselenak alarde publiko bakarra eta parekidea proposatzen duen bitartean. E, Garrita alarde bakar eta parekideen alde egiten dugu, baina hiruarren berdintasun plana mutilatu izan denean bideo hori jorratzeko ateak itxi egin dizkigu. Eta Konponbidea alkarrizkettaren bidez e, guztiz ados, eta ez daileak luzatu orain horren beste, Los den gatazka hau eta jarri ezagun konponbian baina horondatea ez dagoela argita garbi erakusten du eta batza honek irugarren berdintasun plan hori onartu den bezala onartuta argi dago ez dago laudal batza honetan gutxienez gaur egungoan borondaterikan. Hieltzaleek alarden arteko errespetua eta elgarrizketan bilatu nahi bote atera bidea. Xabireri doi hieltzaleak argi utzi badu ere alarde baten alde dagoela. Irungo EAJak alarde tradizionalaren alde dago. Bueno, alardea Iruneen bizitzeko eta sentitzeko bi modu daudela, argi dago, biak, biak zilegizkoak iruditzen zaizkigu, eta bi alarde dauden hainean behar duguna da, bien arteko elkarrizketa utzatu. Errespetua non jarrituz noski. Udal gobernoan, den alderdi sozialistak aldiz, ez du, gatazka dagoenik ikusten. Kristina Labordaren arabera... Hey, Nire un, no hai un konfliktok eseluzionara, hai dos formaz de entender el alarde... Udero, bia alardeak ibilbide berbera eta ordutegi beretsuetan bere txuetan desfilatzea, bizikidetza adibide garriena dela gaitio. Dos desfiles, diskurraren horaz perkan, nasformazionas kai esin ejemplo de konvivencia... Podemos alderdiko, David Soto alcategaiaen ustez, udal gobernua beharko luke eredu rizan. Dentro del partido que a día de o noa, alcateak alarde parekideari harra ginez lehen urratxkisa. Postura respecto al recibimento de alarde, creo que debería de ser valiente y recibirá al alarde mixto como paso. Eta elgarrizketa sustatu politik de diálogo y de encuentro. Ezkeran hitza, biltzen duen irabazi irunek, elgarrizketa bideak bilatu nahi bitu ere, eta Ciudadanos Alderdi Eskuindarreko Javier Albarezek, hogei urte ondotik gainditutako gatazka dela uste du. Osa, muchos para superado esta historia. Yo, logo, Baina bi alarde nirudiarekin bukatzeko emakumearen despilatzeko eskubidea, herri kontsulta batetan boskatzea galdekita. Osa, que esau, una consulta definitiva y vinculante, punto.